Kui mina üskapinsti võtan kätte pillide, siis mina joonistan selle sellise, et kogu maail aastat minust väib. Ütleb, võt see oli tõeline kunstnik, pildi on mul siis paljast aine. Ilma rinna hoidjat etta. ärge ainult sellest mitte kellelegi rääkige, muidule panaks muide. Täis on kommerts paska, tõelliskult siis keegi midagi ei tea Mina tee tõelliskunsti, aga ma veel ei ole võtnud vitslitri juulid Mu pilli aga ma olema üks kaunis naide, ilma rinna hoidatata, oi, oi.